І тоді я перехрестилася. Простирадло залишалося скоцюрбленим по діагоналі, розтинаючи ліжко на два майже однакові трикутники. І, скинувши з себе все до нитки, я швидко лягла, ніби притулилася грудьми до чоловічої спини. Я вигнулася за обрисами уявлюваного тіла, заплющила очі і надовго причаїлася. Але мені захотілося заснути під лівою пахвою чоловіка із втиканим у шкіру обличчям. Його розслаблі пальці такі, що, здається, їх можна гнути, як розігріту воскову свічку. Затримую дихання, і знову повертаюся обличчям до спини. Спина всипана дрібним ластовинням. І я стримую себе, щоб не заворушитися і не перецілувати кожну весняночку. Щоразу мені хочеться досліджувати його тіло, як далекі зорі на нічному небі. Я заплющую очі. І рука повзе від шиї вниз. На сам кінець цілую його пуп і відкидаюся на подушку. Моя шкіра холодна, як умерця. Міняю простирадло. І сон зморює до ранку. Цікаво. Чи в усіх безумних від чекання жінок ночі минають однаково химерно? Чи я така одна? Я хочу знайти, бодай, одну жінку на світі, яка би потвердила, що кохання – це радість. Ні, не так. Я ж також можу твердити, що кохання – безсумнівна радість тоді що я хочу? Може, хочу, щоб хтось запевнив, що кохання – не просто безсумнівна, суцільна радість, а не ж іноді я так вважаю, коли ти зі мною, коло мене, я вважаю саме так, що радість кохання неминуча, неминаюча, непроминальна за жодних умов і обставин. 19 березня 2000 Сьогодні перечитала велику частину своїх багатолітніх записів і зрозуміла, чому я сумніваюся у безсумнівній радості кохання. Бо я фіксую переважним чином те, що зі знаком «мінус» чи з мінусовим присмаком. У час радості моя рука лінива, і мозок мій відпочиває, тому я не фіксую торжествуючих хвилин серця. Так роблять усі закохані. 20 квітня 1990. Я багато років зневажаю свою колежанку Ларису К. Скільки пам'ятаю, стільки вона моралізує, читає нотації, повчає наших дівчат уму розуму. Мовляв, мали б ви сім'ї, дурниці в голову не лізли би. Дурне в голові тільки у самотніх, бездітних і розлучених. Ясна річ, взірцем жіночого літопису є Ларисин літопис. Бо тільки у неї чоловік – цяпочка. Дітки – ідеальні і, відповідно, щастя стабільне. А сьогодні я пожаліла її більше – ніж себе. Відкрилося, що цяпочка має дитину із іншою жінкою в іншому місті, куди він постійно їздив у відрядження. Донька сидить на голці, а сама Лариса з усього вдарилася у блуд із водієм нашого директора, який майже привселюдно хвалиться своїми черговими волоцюжними інтрижками. Пусть вам...